Mugazgaindiko ahotsak. Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero muga zeharkatzen duten IBGira jarri na izangara Mugazgaindiko ahotsak podcast honetan. Mugazgaindiko herritarren egunerokoari begira jarri eta zerbitzuetan dela, lan munduan garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten a gara. Hortaz gain Mugazgaindiko elkarlan edo lankidetza batzuen inguruan ere mintzatuko gara.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 Pirinio Atlantikoetako Departamentuak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako akordioari esker Lapurdiko adineko jendeak irun edo Ondarribiko kaser adinekoen egoitzeko eguneko zentrora joateko aukera izaten dute. Eta informazio bila joan gara Ondarribiko kaser beterram adineko zentrora. Aitziber zapirain. Reyes Franco Serradilla zuzara kaser beteranen, harreman instituzionalen eh, arduraduna, zer moduz? Ondo, ondo, hemen dago. ondo. Mil eskerre elkarrizketa onartxeagatik, eta ondarri gaude, irundiko eh, oso oso gertu, endaiatik ere ba, aski hurbil, eta adinekoen egoitza batean eh, aurkitzen gara. Deskribatuko diguzu pixka bat? Ba, bai, bueno, e, kaser, kaserren gaude, e, kaser, bueno, errekurtso desberdinak e, dauzka. Ba, alde batetik eguneko zentroa, e, unitate bereziak, e, adibidez, ba, e, psikojeriatriko unitateak, eta gero, bueno, pues, e, errezidenzia. Hor, horien aparte, daukagu ere bai, e, etxez-etxeko zerbitzua, bai, eta, bueno, e, momentuz e, bultzak zatzen e, bultzatzen e, ari gara eh etxe-etxeko serbitzua eta bueno, e, garrantzitsua, garrantzitsua iruditzen zaigu ba hori e, bueno, atentzioa bidaltzea mm, edozein, leku, edozein lekura eta bueno hor e, dago gure gure rronka une honetan Hemen eskaintzen dituzuen serbitzuet Hau ez gain, badago berezitasun bat, orain dela urte batzuk e, martxan jarri zena, eta da e, lapurdiko bizilagunak gipuzkoara etorri daitezkela kaser beterran honetara e, e, erritarroiek nortasunagiri espainola edo Frantsesa ukan. Bai, eh hala da, bueno, 2015 amabost, eh, eh, akordioa sinatu sinatu genun Pirineo Atlantiko bueno, departamentuekin, Iparraldeko departamentuekin eta eh, Foru Aldundiko bere, bere baimenarekin eta akordioren eh, akordio hori horien esker Iparraldeko zaharrak ba, Saharrak eh aldira eh, eguneko zentrora akordi hori e, bueno, potolo izan da, garrantzitsua izan da eta eta bueno, emaitzak oso oso oso positiboak izan dira. Urtek pasata, eta bueno, 2010 uste dut eh pandemia ta gero, pandemia ta gero behar desberdina agertu da eta bueno, beharra hori ba, ba zen denboraldi egoitza egoitza batean. Eta bueno, ampliatu genun akordio hori eta eh ba hori, ba, um, une honetan e, lantzen ari gara e, eguneko zentroa, eta, e, eta ba hori, e, zer jurt tempo gero, edo, edo, ba, egonaldi temporala. Eta, bueno, e, emaitzak e, oso, oso oso onak izan dira, eta, bueno, badaukagu, e, bueno, badaukagu, Ba, ba, kopuru, kopuru majua, eh? eguneko, bai, eguneko beterraneko eguneko zentroan, bai, e, anakako eguneko zentroan, eguneko eh? zentro dauzkagu. Kopuru aipatu duzula, zenbat leku daude la purditik edo kasu honetan iparraldetik etorriko liratezkenentzako badago kopuru mugatu bat momentuz ez ez daukagu badaukagu e, plaza librea va ba, posible daukate momentuz veterran e, veterranen daukagu bost 5 5 pasei pertsona eta gero anakan anakan ere bai anaka sei pertsona Rei etortzeko, lapurditik ditik datozen garrantzitsuena da behintzat oinarri oinarrian, gero aipatuko ditugu diru laguntzak, baina Europako osasun txartela aktibo dukitzea ez da. Bai, bai hala da. E, batez ere ba ez dakit baina larrialdi, larrialdi edo bueno, eh e, gertatzen gertatzen da hori, ba, eguneko zentroan e, egotean, ba hori, ba eh ospitalera eh ba, jun, e, junal alda ba, garrantzitsua da ba hori. E, Europako txartela e, izatea. Mm -hmm baina bueno, principios hori ba, bakarrik, eh? gero bueno, bai, eh, txiki bat eh, izaten dugu, ba, hasi baino lehen. Ba, Esagutzeko ba, piskat e, ba, pertsona eta bere, bueno, bere familia, bere oiturak, e, bere guztukoak. E, hori oso bueno, e, derrigorrezkoa, derrigorrezkoa da, bueno, arrantzitsua da e, guretzat. E, hau zerbitzu publiko bat da, baina beti pagatu behar izaten da zati bat. Eta e, lapordetik datozenen kasuan, e, departamentuak ematen ditu diru laguntzak APA eta beti ere hor e, izaten da etxe horretako ingresoen e, arabera ez? Hori zuek kasu horretan ara bideratzen e, dituzue departamentura? Igu bai. bai, bakarrik e, informatzen informatzen diegu diru laguntzak e, bueno, e, badauzkate Baina gero bueno, familia haiek joaten dira hori ba, departamentura eta kudeatzen dute, familia bakoitza kudeatzen, kudeatzen dute. Eta bueno, ba hori, ezke, azken finean, bueno, e, egoera, egoeraren arabera, ba, ba hori desberdina, bueno, hm particular, particularra da eta, eta bueno, e, gu azken finean ezin degu kudeatzen, eh bueno, diru laguntza, e, informatzen e, diegu eta eta bideratzen e, bideratzen diegu bai. Em sistema berdinak dira. E, iparraldean eta hegoaldean ohiturak ere bai eta hizkuntzak ere bai ez orduan eh onera etorzeko joera askorentzat izaten da adinekoentzatere ere ba, beste edozein eh generazio bezala edo hizkuntza garrantzitsua delako ez bai hizkuntza oso garrantzitsua da eh e, batez ere e, bera, i, bera, bera rentzat, eh berarentzat azken finean eh, oso etxean sentitzeko edo komunikatzeko hurbiltasuna emateko hori da hori da eh, Bai, etxean egoteko bezala sentitzeko, e, ba hori, hizkuntza, e, e, bueno, sati e, nik uste dut e, garrantzi zuena dela. Beraz, hemen daukagu, ba hori, pertsonak e, euskaraz hitz egiten dute edo frantsesaz bebai eta gu badaukagu ere, ba, hori, e, langileak e, frantses hitz egiten hitz egiten dute edo e, es españoles, eh nola ez, Bai. Orokorrean kasik ia 10 urte betetzen dira hau hitzarmena hobiatutzenetik, esan duzu hasieran sakontzen ari zaretela, apako diru laguntzek ere aukera ematen dute, ba bueno, zaintzaileari ere deskantzatzeko pixka bat eta arduan gaixori dagoen pertsona eguneko zentrotik epe labur batean, ba bueno, lotara ere bai geratzeko. Jendeak eskatu oi du hori. Bai. Bai, eskatzen dute, eskatzen dute, bueno, eh, azken finean, ba, zaintzaileak eh, bere, bere lana gogorra da, oso gogorra, oso, eta, eta bueno, haiek eh, ere bai eh, behar dute eh, deskansatu descansa, eta, bueno, ba, formula hori mm, garrantzitsua da bera jentzat. Zuk, eh, regez, zer esango zenio, ke, ba, bueno, elkarrizketa hau entzuten ari dene? Zaintzaile edo zenide batit, ari dena pentsatzen, ba bere zenidea, eguneko zentrora ekarri edo ez, badago lehenago etortzeko aukera, lekua bisitatzeko, kalderak egiteko. Bai. Bai, e, horrela, horrela lantzen, lantzen dugu, eh? e, aukera ematen diegu, ba, instalazio eh egutzeko, e, egunon. Egunon. Egunon. Egunon, egunon. egunon, egunon. <laughs> eh ba leku, e, lekua ezagutzeko eta mm, ba hori bizita e, bizitatzeko ere bai garrantzitsua da ba hori bizitatzea eta ikustea ba, e, ze jende mota e, etortzea, e, etortzen dira e, ba, zer egiten dute ba, ze aktibitate edo e, ba, hori nola nola antolatzen antolatzen den e, eguna azken finean eta bai eh hasi baino lehen beti bueno Rizketa bat egiten dugu ba, familia edo, edo, edo pertsona eta e, bizitatzen, bizitatzen dugu instalazioak. E, antolatzen dugu ja, noizazten no edo... Bai. Hori galdetunen izun hemen estrenemen e, dauzkazuen pertsonak fisiko eta mentalari begira autonomia maila ezberdina daukatez. Bada haude batzuk ez daukatenak euneko-euneko e dependentzia eta gai direnak Iiaia ba bueno, beraien etxean baude bezala bizitzeko edo e, egunaren antolaketan laguntzen diezue jarduerak animazioak badauzkazue. Bai a ber, bai saiatzen e, saiatzen gara hori ba, ba antolatzen perfien arabera. Arargi dago eindugu e, planifika planifikatu e, at ba, bitate berbera e, ba, ba deentzaako sinnezkoa e, da e, bakoitza dauka bere bueno, bere perfila eta, eta bere perfila ez ezik, e, ba, e, azken finean bere gustukoa. E, agian e, bueno, aurkitzen dugu pertsonak inoiz inoiz ez dugu ez dakiite margotu. Eta gainera eske zaio e, e, bat ere gustatzen, ordun,, bueno, ba, beste aktivbitatate ba, antolat, antolatu behar dugu eta, eta hori. E, aktivitate ba horik perfilaren arabera eta gustukoaren arabera. Gero e, bukatzeko reiez, familiek badaukate aukerarik ba hemengo zen edo agian psikologia zerbitzuere badaukazue, Badaukate aukera haiekin hitz egiteko zuzenean? Bai, bai, batez ere eh hasiera. Hasiera e, bueno, momentu, momentu berezia da. Momentu agian gogorra. E, eta, eta bueno, pues e, ba, bai, eh aukera ematen diegu, hori, ba, e, apoio psikologikoa, e, bueno, pues, e, sesioi batzuk eta bueno, ba, Bai, bai, eta, bueno, zerbitzu importantea da, eh, batez ere, e, bera ientzat, bera e, askotan sentitzen dugu, ba, utxi bere familiarra edo zein lekutan, e, eta, bueno, ez da, ez da batez ere horrela, eh. E, Ba, ba, rekurso oso-oso in, interesgarria da, eta, eta, bueno, nik uste dut, e, emaitzak, e, ba, e, batez ere, bueno, e, gure ikuspuntutik ikus e, oso-oso positibo izan da, bai. Ba, mi ez, kerre ez. Ez horregatik, zu, ei. Mugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.